Чудовий костюм кольору вершкового морозива. Оповідання Рея Бредбері зі збірки оповідань «Ліки проти меланхолії». Читає Олена Кобінська. На місто опускалися літні сутінки. З дверей більярдної, де м'яко постукували кулі, вийшли троє молодих мексиканців подихати теплим вечірнім повітрям. А заразом і подивитися на світ. Вони то ліниво перемовлялися між собою, то мовчки дивилися, як гарячим асфальтом, наче чорні пантери ковзають лімузини, або, розкидаючи громи та блискавки, проносяться трамваї, затихаючи вдалині. «Ех!» – зіткнув Мартінес, наймолодший і найсумніший із трьох. «Чудовий вечір, хлопці!» «Чудовий!» Йому здавалося, що цього вечора світ то не ближається до нього, то знову віддаляється. Перехожі, що снували повз, раптом виявлялися немов на протилежному тротуарі, а будинки, що стояли на відстані пивмілі, раптом низько схилялися над ним. Але частіше люди, машини, будинки були десь по той бік невидимого бар'єру і були недосяжні. Цього спекотного літнього вечора обличчя юного Мартінеса застигло, наче скуте морозом. У такі вечори добре мріяти. Мріяти багато про що. Мріяти. вигукнув той, якого звали Вільяна Салу. У своїй кімнатці він уголос гучно читав книги, але на вулиці завжди говорив майже пошепки Мріяти! Це марна робота безробітних. Безробітних? Вигукнув непоголений Ваменос. Ви тільки послухайте. А хто ж ми, на твою думку? Адже у нас теж немає ні роботи, ні грошей. Отже, сказав Мартінес, немає друзів. Це вірно. Погляд він Сула був спрямований у бік площі, де тихий літній вітерець ворушив крони пальм. А знаєте, чого б мені хотілося? Мені хотілося піти на площу, поштовхатись серед ділових людей, поговорити з тими, хто приходить туди вечорами, щоб поговорити про справи на біржі. Але, поки я так одягнений, поки я бідняк, вони не стануть зі мною розмовляти. Нічого, Мартінесе, Натомість у нас трьох є дружба. А дружба бідняків – це щось таке? Це справжня дружба ми. Цієї хвилини мимо пройшов гарний молодий мексиканець з тонкими вусиками. На кожній руці в нього повисла смілива дівчина. «Мадре мія!» – ляснув себе по лобі Мартінес. «А якось цьому вдалося підчепити одразу двох подруг». Йому допоміг його гарний білий костюм. Вамено згриз свій брудний нігодь. Мабуть, він зі спритників. Притулившись до стіни, Мартінес проводив поглядом рогатливу компанію. У будинку навпроти відчинилося вікно четвертого поверху. Із нього визирнула гарна дівчина. Вітер ласкаво загравав її чорним волоссям. Мартінес знав цю дівчину вічність. Цілих шість тижнів. Він кивав їй головою, він вітально підіймав руку, посміхався, підморгував, навіть кланявся їй на вулиці або коли, відвідуючи друзів, зустрічав її у вестибюлі будинку, у міському парку у центрі міста. Але дівчина підставила обличчя вітру. Юнак не існував для неї, його наче й не було. Мадремія, мія!» – Мартінес відвів погляд і знову глянув уздовж вулиці. Мексиканець та дівчата вже завертали за ріг. «Ех, був би в мене такий костюм! Мені не потрібно навіть грошей, аби мати пристойний костюм!» «Не знаю, чи варто радити, – раптом сказав Більяна Сул, – але що, якби тобі побачитися з Гомосом? Він уже місяць щось тлумачить щодо костюма». Я пообіцяв йому, що відійду в пай, аби відв'язатися. Все ж цей Гомес. Гей, друже, пролунав чийсь тихий голос. Гомес? Троє друзів обернулися і з цікавістю дивилися на того, хто підійшов. З якоюсь дивною усмішкою Гомес витяг нескінченно довгу жовту стрічку, яка захоплювала і зашелестіла на вітрі. Гомес, вигукнув Мартінес. «Навіщо тобі портнівський метр?» Гомос розплився в посмішці. «Хочу зняти Мірку». «Мірку?» «Стій спокійно!» Гомос окинув Мартінеса оцінювальним поглядом. «Карамба, де ж ти був весь цей час? А ну давай!» Мартинес відчув, як йому вимірюють довжину руки, ноги і потім об'єм грудей. «Стій спокійно!» – вигукнув Гомес. «Руки точно, ноги, груди чудово! А тепер швидше зріст! П'ять футів, п'ять дюймів! Підходиш! Давай руку!» Трясочі Мартінису руку він раптом вигукнув. «Почекай! А ти маєш десять доларів?» «У мене є!» – Ваменос помахав брудними папірцями. «Зніми мірку з мене, Гоміце". Весь мій капітал – це 9 доларів 92 центи. Мартінес пошарив у кушенях. Ти вважаєш, що цього вистачить на новий костюм? Як же ж так? А так. Тому що в тебе потрібний розмір. Сеньйоре Гомес, але я зовсім не знаю вас. Не знаєш? Нічого. Тепер ми житимемо разом. Пішли. Гомес зник у дверях більярдної. Мартінес Сопроводжувальний делікатним Вільям Насулом і підштовхуваний нетерплячим Ваменосом, теж опинився у більярдній. «Домінгес!» – гукнув Гомес. Домінгес, що розмовляв телефоном, підморгнув тим, які увійшли. У трубці пронизливо пищав жіночий голос. «Мануло!» – гукнув Гомес. «Мануло, що перекидав урод в міст винної пляшки, обернувся». Гомес сказав на Мартінеса, «Я знайшов нам п'ятого партнера!» Домінгес відповів, «У мене побачення, не заважай!» І раптом замовк. Трубка випала з рук. Маленький чорний записник, повний імен та телефонів, швидко зник у кишені. «Гомесе, ти?» «Так, так, давай швидше гроші, викладай!» У трубці продовжував піщати жіночий голос. Домінгес нерішуче поглядав на слухавку. Мануло поглядав на порожню пляшку, яку продовжував тримати в руках. То на вивіску вінної крамниці навпроти. Потім Мануло та Домінгес неохоче виклали по 10 доларів на зелене сокно більярдного столу. Здивований він я Сул наслідував їхній приклад. Те саме зробив і Гомес – штовхнувши в бік Мартінеса. Мартінес перерахував зім'яті папірці та дрібницю. Гомес жестав досвідченого свідченого кроп'є згріб гроші. «П'ятдесят доларів! Костюм коштує 60. Нам потрібно ще десять доларів». Стривай, Гомесе!» – вигукнув Мартінес. «Ти говориш про один костюм? Уно?» «Уно!» – Гомес підняв угору палець. Один чудовий літній костюм кольору вершкового морозива. Світлий-світлий, як місяць у серпні. «Чи він буде?» «Мій!» – гукнув Мануло. «Мій!» – крикнув Домінгіс. «Мій!» – гукнув Вільянасул. «Мій!» – гукнув Гомес. «І твій Мартінесе. Друзі, покажемо йому, га? Ставайте всі в ряд!» Вільяна Сул, Мануло, Домінгіс і Гомес – Вишикувалися до стіни більярдної зали. «Мартінесе, вставайте теж! А тепер, ваменос, поклади нам на голови більярдний кий!» «Зараз, Гомес, зараз!» Мартінес відчув, як на його маківку ліг більярдний кий і висунувся вперед, щоб подивитися, що відбувається. «О!» – вигукнув він. Кий рівно лежав на головах п'ятьох хлопців. Ваменос, широко посміхаючись, Легко рухав його туди-сюди. «Ми всі одного зросту!» – вигукнув Мартінес. «Одного!» – засміялися друзі. Гомес пробіг уздовж шеренги, шелестячи жовтим кравецьким метром, прикладаючи його то до одного, то до іншого інака, через що ті засміялися ще голосніше. «Точно!» – заявив він. «Подумайте тільки!» «Знадобився місяць цілих чотири тижні!» щоб підібрати чотирьох хлопців однакового зросту та статури. Цілий місяць я шукав та знімав мірки. Мені траплялися хлопці на зріст п'ять футів і п'ять дюймів, але вони були або занадто товсті, або занадто тонкі. Іноді вони мали довгі руки або надто довгі ноги. «Ех, хлопці, якби ви знали, скільки довелося обміряти!» А тепер нас п'ятеро зовсім однакових – у плечах, у грудях, однакова довжина рук і однакова вага. Ох, хлопці! Мануло, Домінгес, Вільяна Сул, Гомес, а за ними і Мартінес, стали один за одним на ваги. Ваги автомат, клацаючи, викидали квитки з позначеною на них вагою. Ваменос, посміхаючись на весь рот, кидав в автомат монетки. Затримуючи подих, Мартінес прочитав свій квиток. 135 фунтів, 136, 133, 134, 137. Це диво! Ні, сказав Вільяна Сул, це просто Гомес. Вони посміхалися до свого доброго генія, а він згріб їх усіх в обіймах. Чи не молодці ми, хлопці? дивувався він сам. Усі одного зросту і всі мають мрію – костюм. Кожен з нас буде красеним принаймні один день на тиждень, га? – Я вже не пам'ятаю, коли я був гарний, – сказав Мартінес. – Дівчата сахаються від мене. – Тепер вони остовпіють від захоплення, коли побачать тебе, – сказав Гомес. – Побачать у новенькому літньому костюмі кольору вершкового морозива. – Гомес, – сказав Вільяна Сул. А чи можна мені поставити тобі запитання? Звичайно. Коли ми купимо цей чудовий літній костюм кольору вершкового морозива, не може статися так, що ти одягнеш його, сядеш в автобус і поїдеш в Альпасо так на рік, га? Вільяна Суле, Вільяна Суле, як можеш ти таке говорити? Що бачать очі, то каже язик, сказав Вільяна Сул. А пам'ятаєш безпрограшну лотерею, яку ти влаштував, і яку так ніхто й не виграв? Чи компанію перець з м'ясом та квасолею, яку ти задумав створити, але тільки заборгував за оренду приміщення? Помилки молодості, сказав Гомас. Ну, годі. У таку спеку обов'язково хтось купить наш костюм. Він стоїть у вітрині магазину сонячні костюми фірми «Шамоей». Так, маю 50 доларів. Нам потрібний ще один партнер. Мартінес бачив, як обстежуючи погляд друзів, пробіг по залі. Він також став розглядати присутніх. Очі його минули, не зупинаючись, в Аменоса. Потім неохоче повернулися до нього. Він побачив брудну сорочку в аменоса, товсті жовті від никотину пальці. Я! Нарешті не витримав Ваненос. «Зніміть Мірку з мене! Мої руки занадто великі від копання канав! Це вірно, але й фігура!» Цієї хвилини Мартіне знову почув на тротуарі кроки нестерпного мексиканця та його реготливих дівчат. Тінь занепокоєння, наче літня хмарка, пробігла по обличчях друзів. Ваненос повільно ступив на ваги і опустив в автомат монету. Замруживши очі, він почав шепотіти слова молитви. «Мадре прошу тебе!» Автомат клацнув і викинув квиток. Ваменос розплющив очі. «Дивіться! 135 фунтів! Ще одно диво!» Він дивився на квиток у правій руці Ваменоса і на засмальцьований 10-доларовий папірець у лівій. Гомес здригнувся. Вкрившись потом, він облизнув губи. Потім його рука рвонулася вперед і схопила гроші. «В магазин! За костюмом! Пішли!» Вони кинулися з більярдної. У забутій трубці все ще пищав жіночий голос. Мартінес, який вибігав останнім, повісив трубку на важіль. У тиші, що раптово настала, він похитав головою. Сантос, це сон. Шість чоловіків та один костюм. Щось буде безумство, поножів'я, вбивства. Але я йду, гомесе, почекай мене. Мартінес був молодий, він бігав швидко. Містер Шамой, власник магазину сонячні костюми фірми Шамой, розвішував краватки. Та раптом завмер. Ніби відчув, що перед його лавкою коїться щось незвичайне. «Лео!» – прошепотів він помічникові. «Подивися!» Мимо, лише зазирнувши до крамниці, пройшов Гомес. Поспішно пройшли, кинувши погляд у відчинені двері, Мануло та Домінгес. Вільяна Сул, Мартінес і Ваменос, штовхаючи один одного, зробили те саме. «Лео!» Містер Шамоей проковтнув слину. «Дзвони до поліції!» Раптом усі шестеро виросли у дверях. Затиснутий між приятелями Мартінес з неприємним відчуттям у шлунку, зі збудженим червоним обличчям, посміхався так широко, що Лео поклав трубку на важіль. «Ось це так!» – важко дихаючи з витріщеними очима вигукнув Мартінес. Ось шикарний костюм. Ні, сказав Мануло, гладячи борти іншого костюма. Ось цей. Є тільки один костюм на світі, спокійно заявив Гомес. Містер Шамоей. Костюм кольору вершкового морозива. Розмір 34. Він був на вітрині годину тому. Невже ви його продали? Продав? Ні, ні. Полегшено зітхнув, вигукнув містер Шамой. Він упримірювальний, на манекені. Мартінес не пам'ятав, чи він першим кинувся вперед і захопив інших, чи це вони побігли та захопили його за собою. Але все раптом почало рухатися. Містер Шамой поспішив випередити їх. Сюди, сюди, джентльмени. Ну, а який з вас? Один за всіх, усі за одного. Почув Мартінес свій голос і засміявся. «Ми всі примірюємо цей костюм». «Всі?» Містер Шамуей ухопився за завісу примірювальної, наче його магазин раптом став кораблем, що потрапив у шторм. Він дивився на них незрозумілим поглядом. «Дивись, дивись», – думав Мартінес. «Бачиш, ми посміхаємося. А тепер подивися на наші постаті». «Поміряй звідси сюди та звідти туди, зверху вниз і знизу вгору. Тепер розумієш?» «Так, містер Шамої усе зрозумів. Він кивнув головою та знизив плечима. «Всі!» Він широко розкрив завісу примірювальної. «Сюди! Купуйте костюм і я дам вам на додачу манекен!» Мартінес обережно заглянув у примірювальну. За ним те саме зробили інші. Костюм був там. І він був білий. Мартінесові стало важко дихати. Та він і не хотів дихати. Йому не можна було дихати. Він боявся, що за його дихання костюм раптом розтане. Ні, йому достатньо лише дивитись на цей костюм. Нарешті, глибоко, преривчисто зітхнувши, він прошепотів. «Ау-ау, карамба!» «Навіть очам боляче!» – прошепотів Гомес. Містер Шамоей почув Мартінес шепіт Лео. «Це небезпечний прецедент, якщо всі почнуть купувати один костюм на шістьох?» «Лео!» – сказав містер Шамоей. «Ти колись бачив, щоб один костюм вартістю 59 доларів міг ощасливити одразу шістьох чоловіків?» «Крила ангела!» – шепотів Мартінес. «Білі крила ангела!» Мартінес відчув, як через його плече просунулася голова містера Шамоєя. Біле сяйво розлилося за примірювальною залою. «Знаєш, Лео?» – побожно прошепотів містер Шамоєй. «Це справді чудовий костюм!» Гомес... Насвистуючи з гучними радісними вигуками, вибіг на майданчик третього поверху. Обернувся і помахав рукою друзям. Вони, сміючись, забігли за ним, захекані, теж зупинилися і присіли на сходи. «Сьогодні ввечері!» – гукнув Гомес. «Ви сьогодні ввечері переселяєтеся до мене. Так ми зекономимо на квартирній платі та на одязі, га?» «Ну, звичайно!» Мартинес, костюм у тебе? А де йому бути? Мартинес високо підняв гарну подарункову коробку. Ось він, наш подарунок один одному. Ваменос, манекену тебе? Ось він. Жуючи старий цигарковий недопалок і розкидаючи навколо снопи іскор, Ваменос раптом оступився. Манекен упав, перекинувся разів за два і з гуркотом полетів униз сходами ваменос бовдо ростяпа манекен відразу був відібраний у ваменоса пригнічений ваменос озирнувся навкруги та наче щось втратив мануло клацнув пальцями гей ваменос треба відсвяткувати іди візьми вина в борг ваменос кинувся вниз сходами немов комета залишаючи за собою хвіст сигарних іскор. Друзі внесли костюм у кімнату. Мартінес затримався в коридорі. Він дивився на Гомеса. «Ти маєш хворий вигляд, Гомесе?» «Так воно і є. Я хворий», – сказав Гомес. «Що я накоїв?» Він кивнув у бік кімнати, де рухалися тіні трьох приятелів, що порвалися біля манекена. Я вибрав Домінгеса, бабника та тяганину. Гараз, я вибрав мануло, який п'є, але співає голосом ніжним, як у дівчини. Добре, Вільяна Сул читає книги. Ти, принаймні, миєш за вухами. Але я що зробив далі? Став я чекати? Ні. Я захотів купити цей костюм сьогодні, негайно. І для цього я взяв у партнери неотесаного цурбана і дав йому право одягати мій костюм. Він розгублено замовк. Він одягне його, впаде в ньому в багнюку, чи вийде під дощ. Навіщо, навіщо я це зробив? Гомесе, почувся шепіт Віляна Сула з кімнати. Костюм уже готовий. Іди поглянь, який він має вигляд при світлі твоєї лампочки. Гомес та Мартінес увійшли. У центрі кімнати на манекені Висіло фосфорестійне диво, біле, осяяне марево, з незвичайно випрасованими лацканами, з акуратними стіпками і бездоганною петлицею. Білий відблиск костюма впав на обличчя Мартінеса, і йому здалося, що він у церкві. Білий, білий, немов найбільше з усіх білих ванільних морозив. Немов парне молоко, що доставляється молочником на світанку. Білий, як самотня зимова хмара в місячну ніч. Від одного його виду в цій задушливій літній кімнаті подих людей застигав у повітрі. Навіть заплющивши очі, Мартінес його бачив. Він знав, якого кольору сни будуть снитися йому цієї ночі. Білий. Шепотів Вільяна Сул: Білий, як сніг на вершині гори, біля нашого містечка в Мексиці. Цю гору називають спляча. Повтори, що ти сказав попросив Гомас. Гордий і трохи збентежений Вільяна Сул був радий повторити. Білий, як сніг на вершині гори, яку називають а ось я! Вони злякано обернулися. У дверях стояв вам із пляшками в руках. «Святкуємо! Дивіться, що приніс!» «А тепер скажіть, а хто ж одягне костюм сьогодні, може я?» «Зараз уже пізно», – заперечив Гомес. «Пізно? Усього чвертьдесятої!» «Пізно!» – обурено повторили інші. «Пізно!» Гомас відступив від цих людей, які палкими очима дивилися то на нього, то на костюм то на вікно. За вікном у нозу був, по суті, чудовий суботній вечір, і в теплих спокійних сутінках пливли жінки, не мов квіти, які кинуті в тихі води струмка. Сумний стогін вирвався з грудей чоловіків. «Гермесе, у мене пропозиція!» Вільяна Сул змочив язиком кінчик оливця і на листку блокнота складав розклад. Ти носиш костюм із 9:30 до 10:00, Мануло до 10:30, Домінгес до 11:00, я до пів на 11:00, Мартінес до 12:00, а а чому я маю бути останнім? невдоволено вигукнув Ваменос. Мартінес швидко знайшовся і сказав з усмішкою: "А після 12:00 найкращий час, друже". Це так. Погодився Ваменос. Я не подумав про це. Гаразд. Гомас зітхнув. Добре, кожен по півгодини. Але із завтрашнього дня, запам'ятайте, кожен із нас одягає костюм лише раз на тиждень, а в неділю ми тягнемо жреб. Кому вдягнути його ще раз? Мені! зі сміхом вигукнув Ваменос. Я щасливий! Гомец місно схопився за Мартінеса. «Гомесе, ти перший, вдягай же!» Підшовхнув його Мартінес. Гомец не міг відірвати очі від злощасного ваменоса. Нарешті, жестом розпачу, він зірвав із себе сорочку. «Ех!» Тихий шелест полотна, чиста сорочка. «Ох!» «Як приємний на доток чистий одяг!» – думав Мартінес тримаючи на поготові піджак. Як він приємно широдить як приємно пахне! Дзвін пряжок, штани, шелест, краватка, підтяжки, шурхіт, Мартінес накинув піджак, і він спритно сів на податливі плечі Гомеса. Оле! Гомес повернувся як матадор у чудовому костюмі, що випромінює сяйво. «Оле, Гомес, Оле!» Гомес зробив уклін і попрямував до дверей. Мартінес вп'явся очима в циферблат свого годинника. Рівно о десятій він почув чиїсь невпевнені кроки в коридорі, наче людина заблукала. Він відчинив двері та визирнув. Коридором безцільно блукав Гомес. «Він таки має хворий вигляд, – подумав Мартінес. Ну, «Ні, у нього втрачений, проголомшений, здивований вигляд. «Сюди, Гомесе, сюди!» Гомес круто обернувся і нарешті знайшов двері. «О, друзі, друзі!» – сказав він. «Друзі, ви не уявляєте! Цей костюм, цей костюм!» «Розкажи нам, Гомесе!» – попросив Мартінес. «Не можу, не можу!» Гомес звів очі до неба, підняв до гори широко розкинуті руки. «Розкажи, Гомесе!» «Нема слів! Нема слів! Ви маєте побачити самі!» «Так, так, самі!» Він мовчав трясучи головою, поки не згадав, що всі стоять і чекають. «Хто наступний? Мануло?» Мануло в одних трусах вискочив вперед. «Я готовий!» Усі засміялися, закричали, засвістили. Мануло, одягнувши костюм, пішов. Його не було двадцять дев'ять хвилин та тридцять секунд. Він увійшов до кімнати, не випускаючи ручку дверей. Він тримався руками за стіну, обмацував власні руки, проводив долонями по обличчю. «Дайте мені розповісти вам!» – нарешті промовив він. «Камрадес, я зайшов у бар. Ні, я не заходив до бара, чуєте? Я не пив, тому що, поки я йшов туди, я вже почав сміятися і співати. Чому? Чому?» – питав я себе. «Тому що від цього костюма мені стало веселіше, ніж від вина». Від цього костюма я став п'яний, п'яний, п'яний. Тому я зайшов у перекусну в Адарлаху. Грав там на гітарі та заспівав чотири пісні дуже високим голосом. Цей костюм, ох, цей костюм. Домінгес, тепер була його черга, пішов і повернувся. Чорний записник з телефонними номерами, подумав Мартінес. Він був у його руках, коли він йшов. А тепер... Руки його порожні. Що це, що? На вулиці, сказав Домінгес, широко розплющеними очима, переживаючи все наново. Коли я йшов, одна жінка вигукнула Домінгес, невже це ти? А інша сказала, Домінгес? Ні, це сам кетталкот, великий білий бог, що прийшов зі сходу. Чуєте? І мені відразу ж розхотілося зустрічатися одночасно з шістьма з восьма жінками. Має бути одна, подумав я. Одна. І хто знає, що я скажу їй цій одній? Будь моєю, або виходь за мене заміж. Карамба, цей костюм небезпечний. Але мені начхати на це. Я живу, живу. Гомес, з тобою теж таке діялося? Гомес, все ще приголомшений тим, що пережив цього вечора, похитав головою. Не треба, не кажи. Занадто багато всього потім. Вільяна Сул! Вільяна Сул зніяково вийшов уперед. Вільяна Сул зніяково покинув кімнату. Вільяна Сул зніяково повернувся назад. Уявіть, сказав він, ні на кого не дивлячись, опустивши очі вниз, наче звертався до підлоги. Зелена площа, група літніх комерсантів і ділків просто неба. Вони кажуть, кивають головами, знову кажуть. Потім один із них щось шепоче. Всі повертаються, розступаються. І через утворений прохід немов сніп світла крізь крижину проходить біле марево, а всередині нього я. Я роблю глибокий вдих, у животі у мене немов жиле. Голос мій ледве чутний, але він стає голоснішим. Що ж я говорю? Я говорю, друзі, ви читали Сартос Резалтос? Карлейля. У цій книзі ми знаходимо виклад його філософської одягу. Нарешті прийшла черга Мартінеса одягнути костюм і вирушити у невідомість. Чотири рази він обійшов квартал. Чотири рази зупинявся під балконом будинку і дивився на освітлене вікно. Там рухалася тінь. За цим вікном була прекрасна дівчина. Вона з'являлася і зникала. Лише вп'яте він побачив її на балконі. Літня спека вигнала її з кімнати, подихати нічною прохолодою. Вона подивилася вниз. Вона зробила знак. Спочатку йому здалося, що вона махає йому, Йому здалося, що він привернув її увагу, Наче білий гейзер. Але вона нікому не махала. Цей жест і пара окулярів у темній оправі Прикрасила її перенісся. Дівчина глянула на Мартінеса. Ага, ось воно що, подумав він. Ну що ж, навіть сліпі бачать цей костюм. Він усміхнувся їй. Йому вже не треба було махати її рукою. Нарешті й вона посміхнулася у відповідь. І їй також не треба було махати йому рукою. А потім, можливо тому, що він не знав, як йому бути далі і як позбутися посмішки, яка розтягла його рота до вух, він кинувся на та загорнув за кут, відчуваючи на собі погляд дівчини. Коли він обернувся, вона вже зняла окуляри та стежила короткозорим поглядом за тим, що їй, мабуть, здавалося, хтось рухається білою плямою в темряві. Потім, щоб прийти до тями, він знову завернув заріг і попрямував через все місто, що раптом стало таким прекрасним, що йому захотілося кричати, сміятися і знову кричати. Повертаючись, він йшов повільно, немов у сні, з напівзаплющеними очима, і коли він заявився у дверях, всі побачили не Мартінеса, а самих себе, що повертаються додому, і всі раптом зрозуміли, що з ними щось відбувається. Ти запизнився, вигукнув Ваменос Я, але замовк, не можна було руйнувати чари. Скажіть, хто я, сказав Мартінес. Повільно він зробив коло по кімнаті. Так думав він. Це зробив костюми, все, що пов'язано з ним. Та як вони пішли всі разом у магазин, що сміялися, і як сказав мануло без вина п'яні, у міру того, як густішала темрява і кожен почерзень тягнув штани, балансуючи на одній нозі та тримаючись рукою за плечі інших, почуття їх росли, ставали теплішими, кращими. Один за одним вони виходили за двері. Один